I perro Eta forua aldun dia dugula, ondarribiko bilduko bozera maia Ibai labaien diputazioko mugikortasuneko zuzendariarekin, unai erroitzen earekin elkartu da, hain zuzere ba ondarribiko autobusen maiztasunari, edo elaginkortasunari buruz, ba egiteko eh? Onan hitz egiteko bai Ibai labaien bera dugu eta feberen beste muturrean, kaixo Ibai, eguardion? Baina, basan bezala, e, diputazioko mugikortasuneko zuzendariarekin bilera izan duzu, e, aizan dakoa, ez da, autobusen maiztasunari buruz egiteko e, zer haipatu zen duten bertan? Bai, pixkat, e, bueno, guk, ba, e, baramagulia egun batzuk herrian e, e, ba, jenden artean ora, refesio txiki batzuk egiten ez, eta, bueno, ba, pixkat jakinen genuen, ze, go, bueno, ba, lehenko kontaktu bat eukik, e, gukik gure artean, itzegiten ari ginena, Izkuna ba bueno ba diteko beto titan, eta, ze, no ikuste zuten autobusenare eta bar eta garraio publikoena edo ez geimat eta bueno ba horren inguruan ba bueno ba gure errepisioak berari eka, beraien informazioa bizka bizkar jasoteko eta bueno aurrerago elkatuazkoa era ba hitze liteko ba, ja. Zekitu, uh -huh. bai. Eta zer eskatu duzue ba, une hauetan? Ba, e, momentu zer, zer ikusten duzue, zein da beharra zuen ustez? Naiko bueno, e, barbi ikusten dugu bat horrela da, ba, e, duela urte bat duk jarri zen ongarribi donosti zuzenean di joan autobusa, eta ikusten dugu eta, bueno, ikusten emaiza honan ikusten dugu. Zorgun bai ikusten genuen aze frekuentzia hori, Eh, horren frekuentzia garneko garri guztan dugu, haure heran diteko aukera dago eta, bueno, piskat horren inguruan bai benen gure reflexio bat edazi denon. Eta, gero ere bai beste autobus linea guzti, en pasatzen dugu, beste autobusen linea inguruan ere baita eta, bueno ba, ben, berriz, ba, bueno ba, ben, azterketa txiki batuk informazio bilketa bat ingenuen erabaita baku gaurerago ere ba, beste liniei erabaita ba, proposamen zehatzago bat egiteko ez uh -huh. eh, Bestalde, Ibai, eh, bilera horretan ere eh, Gipuzako foru aldun diak, metro edo tranbiaren eh, proiektuaren nola ikusten duen jakin izan duzu ez, ta? Eh, bilera horret, horren bidez Bai, eh, bueno, piskatu horren inguruan eh, informazio piskat ere ezkatu denun, berse, nola, nolak, nolak, zauka eztertzai diren eh e, bueno ba zauka eztertzai diren ba hiru ondarribi eta bueno alberri ba, Irun eta Donostia dekikotasio desaken utrun inguruan ez? eta nozki baita egin genun e, euskoko jornaizetatikain beste plantatzen ari dire en, metro horren inguruan edo eh uh -huh. eta hala ere mesanderrago oh, informazio gehiegi ere gehiegi egin mintatu sei itza dago gauza, oso oso gausa zeratak ere daude horrun. Eh, ezta gehien deskatze zigunan zen ba momentu ez eta egin daiteke gehien arresenain bete ken adal autobusekin ba momentuz horri horriko konbizi baten ematea, bueno, ba gauzatuko betza eta gero ibiltzuk zugu aurrera gorako ba bai jorraritzaren planteamenduak, eh udalak aber ondarril udalak ere debate bat irekitzen duen Orain gure bat, jaizan e, dizugu guri iritsirik ez, eta ezta partezko aukerari ematen eta gero ba, gureazte, gure arte guraldetikan ere ez badu dip, ba diputazioa, seukamari ba, esko jornalitzak, tabi barrikuko ba, udalak eta bueno, horren ba, ustutuko andika oso berde dagoela ne ditzu bilketatu eta bueno mapixatu, bai zein genun baina gauza bere hitzaztu ez, ez dago ere gauza zihatzi ditek. Ehia e, e, e, da ere beren egoera ekonomikoa zein den ikusita ez da berbadalako proiektu handi bati aurre egiteko aukera gutxi dagoela une hoetan. Bai bai bai ere leingo dizut e, nikusuharko zen ondarribiko udaletik eta ondarrinode talde zerdin auk zelbitzi daukagun eh ba, proiektu horren inguruan eta gausa zehatago jaso hartu behidin nortarako, baina ni ustuz eh mil aurrera eman daiteke gauzat eta ipemontzean e, martxa jarri daitekena ez izango zela eh dagoen autobusu sistema arailtzen ba bueno ba eta gero horita gero en veze batean elitzen da beste bate hori esuk esatu duzun da gehia da gaudenego era ekonomiko honetan, en salazo día dire, a ver, proyecto hola, presentación de no sé en aurrera lama daiteken edo ez. Oruan guk principios eh bueno, guk eh nikus, o sea, principios han prioridad de mantener hori, momento baitan aurrera lama daiteke dira eta jena askori gausazko puntzu dizkiola, ez, Eta gero gaurrera gorako beldituko zen Ba, zer garraio mota planteatzen dugun ja, definitivoa, eh, ba, gipuzkarekin bai, notuko gintuena. Eh? Zor, du, bueno, hori oa inditan, eh, metroa, metroa izan behar duen, bueno, metroa edo, bazitzen, topoa izan behar duen, garbia eh, bat izan behar duen, elo eh, zer izan behar duen, garbiago, eh, ba, estabaida esta sakun batez katuko duke. Eh? Uh -huh. Ongi da, ba, hitz hoiekin geratuko gara, ibai labaien eskarmila, eh? Gurean itzagategatik. Bai, zutu di. Ongi vale, za, benla, Beno, ahortxe beraz ba, ondarbiko bilduk, eh? Beno, ba, angipuzako foru aldundiko mugikortasuneko zuzendariarekin izandako dako bileran, ba, aztertu zutena, esandakoa dakoa badonostira autopista bidez joaten den autobusaren kasuan, gutxienez, berrogei minuturo eman beharko lukela uste du bilduk, eh? ba, zerbitzu hori eta eh? ez gaur egun orduro egiten duen bezala eta metro edo tranbiaren proiektua ba hortxe eh ba, argirago, ba luzera joko eh, duela une hauetan egia eh, izan beno gora ekonomikoa ez baita diputazioak dio ere Aurkitu ba, bituzten diruzuloak ikusita eta bidegi daukan behatzi deun euroko zorrarekin, ba, momentuz behintzat e, onelako lanak aurrera eramateko almenik ez dagoela, baina entzun buzuei baila baien, ba, ondarri bitik e, bildutik ere ikusten bote ba, autobusen maiztasuna, hobetuz mugikortasuna, eraginkorragoa izan baitekela ondarri birun eta donosti artean.